الثاني <سؤال> انما سورة النوارة عزيز ذلك تقولي تعالى <سؤال> اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله خلقكم وما تعملون يعملكم انما مصريات لله لا يحتاج الى حذف الزميل الثاني غرض شارح ديه عبارتنا دلیل سنن نقلی ذکر کولیه په خبره چې الله تعالی خالق دې دا خالق عباد د پارا او عباد خالقین نه دی دخلوا خالق د پارا چا هی بیا مالک تیاری او قفال استراریه دلیل دا پیش چې ابراهيم عليه السلام چې کلقه القوم ته خطاب کاوه نو داسې ورته ویلو والله خلقکم وما تعملون والله الله تعالی خلقکم تاسو پیدا کړی وما ما تعملون او تاسو عملونه پیدا کړل تاسو افعال پیدا کړل نو تاسو څه پیدا کړلې افعال اے عمله غرض د شارنته د عبارت نهدارې چې وما تعملون کې دا ما ما مجرریره دکه دا, دا خبره دی مقام کې چې وما تعملون کې قریمه د ما راغلله د کلمه دا ما کې دوای احتماله دی, دو احتمال دی. یو احتمال دا چې دا ما مه شي دو احتمال دا چې دا ما موصولش شي چداما کلمه دا ما ماي مصدري شي نوما تعملون چونکه عالمون فعل لدا په معنا د مصدر سره واخلي عالمون په معنا د تعملون په معنا عمل سره واکي نوما تعملون معنا دا ر ايمانکم ای عملکم لکن ذل ثبت وکارونه پکاری یو پتہ پکاری چې د عمل په معنا د معموله غسل پکاری زکه عمل کو معنا مصدرې ده د معنا مصدره سره تعلق خلق او ایجاد نکېږي د عمل په معنا د چاړو لیکېږي د معمول تو تم عملکم کې چې کوم اضافت سا عمل دې کوم تر غللې دا اضافت با برائی استغراق و برائی عموم اغسل پکاری ورنک برائی استغراق و برائی عموم وان نغسلیشی نبیاد اہل سنت والجماعات چکم موقف تے اغنی ثابتی بی خداوی چلنک اللہ خالق تے دا عمارو د عبادو رفارا دا فالو دا عبادو رفارا جا فال اختیاری ہے یو کا فال اختیاری ہے ار خالق تے کمانگ دا اضافت برای عموم و استغراق و آنه خلو نو بیا خدا ممکنه دا چاگیبا اوائی چی آو اللہ ستاس و پیدا کرلی خو ستاس و عمال استراریہ غیری اختیاریہ آغای پیدا کرلی خمانگم وائوچا اللہ پیدا کرلی دیبا اوائی چا خمانگم دا سی وائوچا اللہ خالق سید آغا فارو دا پارا چا آغا استراریه دیو غیر اختیاریه دی. زمانگ دا با اختیاریه دیو اختیاریه او کې دیکن. دیوال که منگو چرائی خالقین اعباد پا خفل دی اتاسو اینا خالقی اللہ تعالیه دیو. نم دو خبری منگو شو. یو د عمل بگمانه دا جات ترالیو. معمول سره او دو ایم منگ دا اضافت برای عموم و برای ایت سغرات ڈاول کار بوالی کهو زکا تعلق تخلق و نیجات تمانا مستره سرنکی او دا دوائم کار بسو دوائم کار کمیو چدا <rocketing> <ENCE> اضافت مرائی اموم و, و برائی استغراف دا و اخلو زکا کبرائی اموم و برائی استغراف وانا گستلیشن ای بیاد موقع صحیح ثابت ندلے نشی دایا ورائی دوائی مرائی دادا شمات آمانون کی دا کلمه دا ما مای مستریا دا که دا مای موسولا دا دا مای موسولا دا تاسو و کرده شی توجیخ پلو گیرو تا یابنون سته خبر خان توجی муж را گئے نو یادا کلمه دا ما دا مای مستریا ندا دا مای موسولا دا نو چې دا کلمه دا ما مای موسولī شي نو بيابا دا تعملون دا پا معنا دا اي وما تعملون يعني الذي تعملونه آغا چه تاسوه تاوه دسوه باشي او خلقی جي کينو آغا دا خلقو سي معموله ادا خلقو معموله نو دا دو احتمال شد د دواړو احتمالیانو کې لفزن د اول احتمال غه دی او اومانن دا دوای احتمال غه دی لزن د اول احتمال ځکه غه دی چې ما کله ما م شي نو دا عملون به په معهته عمل رواخ نپې ظمیر په کې تا نو نه زمیر زمینمیر ته ضرورت پاتې نه شي اوته زمینمیر ته به ضرورت پاتې او که چې تمما موصول شي نو دا قانون دی چې سلله چې کله جمله افات شي نو کې یو آ پ کار ی اوو له موصول چا هغهه موصول سرهته را شي د بیا پهې زمیر پ کاري بیا به دسې ویل په کاروا ما تا هو نو لفظن دا ول استعمال غورا ده همانن دا دیمه احتمال غورا ده زکه دیمه احتمال کې ډایرک تعملون د معمول په معنی ده اپ دې اور کې په معنی دا عملی عمل عملی په معنا د تراسل په معنی ده معمول سرا نو لفظن دا ول استعمال غورا راځي او همانن دا دیمه احتمال راځي ده و ما تعملون ای عملات علا پدې چې دا کلمه د ما د مای مصدرې شي زکه چې احتیاج رانی شي حذف تا زمیر ته او معمولکم یا الله پیدا کړې یه تاسو او تاسو معمولت علا د پدې چې کلمه د ما موصوله شي او یشمل الافعال غرض به شرحه د فرض سواله <coughs> سوان داره چه هر کنمائی و مزدریه شنو عامل با دیا کمارا معمول اخلو او کمائی و مرسول شنو دیا که دی معمول ممانا داره چه اللہ تعالیٰ سانسوی پیدا کریئے او سانسو معمولاتم پیدا معمولات وی دی مبرولات ہوتا لکا یو نجار کی سریر او کٹ جوڑائی نو دا کت نده دا پکی داخل شو یا طول معمونت پکی سو شو خو افعال خود دی نه خارج شو کنه افعال خود دی نه شو خارج شو کنه ذکر افعال که خارج دی کنه یو دا کت دی یو اغا دا کت شو ده وی نه کت آغا نو معمون چی دی تی نو افعالو تفو خبر شامل نه رشوان حرام که همه یه ثابت کرنا تا منگل دا خبره ثابتو اول فکارو چا اللت علا خالف مکام دے کنا دا نو دے رازی جواب تی وَيَشْمِلُ الْأَفْعَالَ نو معمول لفت چه مغاوه دے چان شامل لیں توجو را کواه دے چان شامل لیں قالته شامل نن په نړۍ کې د طالباني نوچ ورکړ په بهار د توفيق کې مستقبل چې دا څو ده ا په دې نه پیګیټو تا ما توجه را کړم قیام لکه سبق نه پیګیره په دې توجهات کې چې به که شي پوه ځګنه دا ځله کې یې را او خدرت کار دے بطار کسی نو مکانا لگا دستیری بشیدنی نو چیتا مازدار کا بیائی پا معنی د معمول کا یائی موصولا کیا و دارک سی رکسی شای واخلی داتا نا دارک نو سوالدارې دارک افعال تا خو خبر شاملہ نو دیوی وایا شمیلو نا افعال نا معمول تاکیشا دا شامل نا زکر دا خبرتی مقام جیچا خال جمع دا سیل دا سیل کو مانا گانیدی یو فیل دی کرنا سوی مانا مجدری ایسر غطالب دا جعل او د خلقه که دیدیشی زکر دا کرنا خبر انتظاری دیدی یو حاصل بالمسر رو حاصل بالمسر اگر حیات کم مرتب کی گی بکرنا مانید اگر حیات کم مرتب کی گی دا غره دیو فل کوم غره دا څرناو یوه ہے اتمورقب شو پیچدا حرکت او کارتا و غرزیدل دا فل سو معنا کوي دی یو کله کیږي په معنا مز دره یو خاصیل بل معنا دره لکه تاسو چې مشکل کنه یا دا کار نه کول نو مش کول یو دا کول ټکي دی یا داسه سلاسه کول یا د شکول د سکه ته کېدلیه د سبرکې د یو بیا کته تللی د تو وح حاصلبل مسل حاصلبل یا روزه د کنه روزه نیوللی معنا مددري دا قوم نه ستایي خپل آیو ده رته سره سره راپال کیو د غور کې او بیا بل شي شیخ خریدا یو د څه روزه ردی ته وې اثرې مورع سبب کوولونه د تو وح حاصلبل ام دکرا پوشو کنا یو حمد پو مانا ده سنا ویلو ویل ایو ده حاصل بالمزدر اگه داری جا غا سره شورو که تیا اللہ سمرلوی ربی سمردائی نو افعال جا مده سیل دیم سو مانا گانی دیدوار یو ده مانا مزدری ده ایو غا حی اتی جمورت چپکی گی پلی د پین دا, دا غدامه معنا مراد ده نو په دې ځمه معنا باندې په پیر باندې تاسو معمول میکري دي عم کی او یاش ملوا افان شملي دي ټول افان او لانا اذا قلنا دا دلیل ده دې خبري وي چې معمول پین ته شاملي تر څو منغو افان د عبادت او د مخلوق دي الله اهل سنت دي لاک معتزله چی وای مغنه اراده کو په فیل سره معنا مزری مغنه اراده کو په فیل سره هغه جگہ اجازه او ایقاد بلک الحاصل بالمصدر مغه اراده کو حاصل بالمصدر ان دیغه چې متعلق دی ایجاد او د ایقاد هغه متعلق دی ایجاد دیقہ سو بیاغه چې مغه ګورو من نل حاکات چې د حاکات او د سقااتونه ممثللاول دولې د و د زغول د دی نختې نه توم شو دی چې استدلال بالات موقوف دی پهې چې قلیما د ما به ممسري قلیما د ما به مولانا منا مواب ایمامي بذاوی دی بذاوی اواح هدای اغیدوارو دا خبر کرنا قادی بزاری او صاحب حدای اغیدوارو دا خبر کرنا چه دی آیات سرسن و ارد ثابت نشی چه اللہ خالق نید آفارو چه دست ماتامدون که کلمه دا ما مای مزدریه شی دا کلمه دا ما ولی که دا کلمه ما مای مزدریه نشی او دا کلمه دا ما مای موسوفه شی موسوله نو بیا خوبا دما تعملون نا معمول مرادی افعال با خود مراد نی فیل باتی نی مراد مفول باتی بیا مرادی معمول باتی مرادی من دا استرلال با علا سامتی نی کی را چادش کامل شی دا چیزا د ما کم آماش منویو که کلمت ما مستریه شی د بیا با معماش پا معمول اخلی او معمول فیل ته شامل فیل پا معمول حسل بیل مرسا او کچر تا موصول شید نو بیا بچ معمول شیخ مامول بیا په تل شامل لرو یا دا استدلال علا کل کل صورت ده په دوه صورتونو باندې ځدار دوه صورتونو باندې دا چا یې مای مصدریری او یاد کم مای مای موس دواډی زحول ده دی نو کټینا توهم شویر متوهم قاضی بیزاوی دی یا صاحب الہدایہ عام دے کہ استدلال بلایات موقوف تے پکیدلو د تعلیم د ما چې د مسجدریه شی ختم شولہ او ک قولی حالق کل شیء امکن بدلالت العقل و فعل العبد شیء دا کوم دلیل و مارا په دې خبره چې الله خالق دی سم دلیل وای دویم دلیل وای چې الله تعالی خالق ظ afar د عباد و د پارادیز مطلقن نو په دې باندې ۱۲ دلیل وای زړه درنده ال قرآن کې راځي خالقو کل شیء الله خالق دار شی نو په هڅه کې خو په جذب دم دی کنه میچ فين جذب دی نو الله باندې مخالف اعلابا؟ نو دس اقیاد جورکا امنا فعل العبد الشیئون فعل العبد یو شیره و كل شیئ مخلوق لگو ار شیئ مخلوق دان لاره فعل العبد مخلوق لگو نتيجه بذاره وباسط <تصفيق> ان الله خالق ذو فعل العظم مخلوق له دسك بقوله ان فعلا العظم شيخ سين دعطي او شرك وكل شيء مخلوق له ارشد الله مخلوق به لو فعل العظم ده الله مخلوق به اثبات الصغرى فاسان دهي کہ صحابہ فعل ذات دیو شر دا اعی شری خالق کله شی بس نتیجې ورنېجا د سورا له کلیه ته پوراده چې خپلولم جوړ کو هدا اساسه معلومله په سورا کې موجوده په قبره کې نتیجې ورکو چې په انده آپ تاسو نو خبر اوسه او آل وَقَقَوْلِ مِتَعَاً وَقَقَوْلِ مِتَعَاً دَا الله تعالی او په قوله هی تعالی او الله کدا کولا الله تعالی خالق کله شی الله خالق د هر شی نو خالق خالق د هر شی شه دا په تب شه او خالق دا شه دی نو الله خالق دا په لوام آئے مو آئے مو کنه ورځ الله مو موثوب د دې دا داري د فرسوان چې ته الله خالق د هر شی دی نو په هر شی چې خدا تعالی په خپلم داخل شو کنه الله شه دی ول ايو شه دی د بیا وتاي چا الله خالق دار شی نه ک الله دار شی شی یت ال <سؤال> نفسی دی یو الله تعالی خالق د خپل نفسه ځان د پاره هم شی داغه جوابو ک الله خالق تیار شی او مراد شی ممکن دی مراد شی نه الله تعالی خالق عارف شی غیر الله تعالی خالق ده هر ممکن دی بدلالت لپاره غرض الله مو موصفه فرستون نه حاصل څوالې دا نه چې تار شينه ممکن دا وغه ممکن دا وغه ممکن دا او شي عام مطلق دی او ممکن خاص مطلق دی او دغه او دلاره خاص نه دلالت مطابق دی نه تزمونی لري ال تزامونی دلالت دا عام په خاص باندې نہ مطابقی وی نتضمنی او نا التزامی وی نو ترشن ممکن څنګه پنګافی نو ده راګه جوابو بدلاله دلالت بدلالت عقل په دې باندې دلالت کوي عقل په دې خبره باندې دلالت بدلالت کئ چې الله تعالی د دې رشي عقدنا مستثنى ده شیون الله تعالی خالق څخه یو فرض دي که الله خالق کا په دې ري یعني الله تعالی دې کې شی ري دا دلالتي عاطني سره د اوب رکی چا سره دلالتي عاطني ااو کلاغ تفصیلی خبره کائنات څخه وای چې بنت تخصیص تخصیص نيشته خالق او ټول شیز کس نيشته ممکن پورې تخفیض تې تخفیض دې ته یو جامع شاملې د bædت سلری کې حالت د سر الله تعالی تعالی شامل لري د سر الله تعالی تعالی شامل نه دي د دې د مثال له یو سره به اقرب کُنډمن پیدا زوبو هم عاشق په دې پور کې نه تبو تیاوې چې ځار بمو اهي یو سره به اقرب کُنډمن سيدار څوک چې په پور کې دې وها زه دا رات اوږه سره بځانم و هي درزان دا سیوا نو څه خالق تار شعرې خو نکستنګ چې ده کله حد کې داخله خدای دې مستثنا او څه کې د ذاتم د بیرې کې شعرې مستثنا قاضي بيدوي او خصه خبره کړله دیږي وې داشا الالف نه دې ګورې په شعر ګلخ خالقو كل شي کوم نویده شمع صدره شاعر دا مصدر به چاره او معنا د اراده سره خداش شي کله کله په معنا د شاعر دي د کله کله په معنا د چا سر راضي شاعر سره راضي او کله په معنا د شمه شي سره راضي د مرسله دا څه کوي عدم شي د شاعر شي مصدر مغبل الفاعل شي بیا الله تام شامل قل اي الشيئ ها اكبر و شهادتا اي الشيئ اكبر و دلته شي په ماره د شاهيره مازر ممليله نبيع شي لك ان الله او کدا شي په معنا د چا سره کې د ماشي سره کې نو الله تعالی ته له خارج دي الله تعالی سره او دلته کې کمنګ قل شيئ کې دا شي په معنا د شاعروا نو مستر ممنی لپایل شي وبیا بیا را خبري شي چې بدلاله په خپلې الهه اخیره ده دا اوراد چې کوم تقریر شو او کدا شی په مارج مشي تر شي نو الله تعالی دغه خارج خارجته او د دې ضرورت نشته چې موږ وې چې تفصیص ته شته ممکن را شېره په دلالت تعقل ترته ته سرت نشته تفصیص او الی ته شفه او شرکت داخلي داخلی تفسير څوک ته عربي خارج دي هغه د سره داخلي زکه شفه معارض امشي او د مراد سره الله تعالی ته بالکل دا شامل نه دي ورو شامل نه دي نو تفسيص معنی دار دا د تفسيزه اې څه معنی د معنی نه ملل بیا غنستره وکا قولی تعالی خالق کل شیئی ممکن الله خالق هر شیئی ممکن تر مده پر سوال وک چې شیء الله شامل دی بیا د لاله تلکه تر مې بلله پر سوال چې عام د لرح صحابه نه کوم دی د لاله تلاته صلاتونه وګابه د اړینو رسدوا خبره او غرس خبره وکړه زم مې د قاضی بي دایو دا دا شیء په معنا د شایې مې شي تر وپل العاقي او فل د عبد ارشم شیء وککاولی تعالی افامن یخلق و کمن لا یخلق فی مقام المبدع <سؤال> بالخالقیات و قولها منات الاستحقاق العبادت عبادت مولانا بات گو اللہ په قران کوئی افامن یخلق و کمن لا یخلق اسوک پیدائش کول شی آیده د سیره چې هغه پیدائش لشی کوله لو دلتا نہ په مقام دبد حق د خبره ذکر کولا اوس کچرتا عبد خالق شی بیا به تاسو څنګه ماناش بیا خدا دخلیق اللہ کو رسمون حسرت نشو نبیہ کو دا مدح غیری تامشو دا مدح غیری <سلام> <سلام> دیکھ شوک دو ایمہ اللہ تعالیٰ کی دا آیت ذکر کرلے نو دای فمانات سے استحقاق العبادت کے ذکر کرلے دای فمانات یعنی فائلیتیت سے استحقاق العبادت کے ذکر کرلے یعنی اللہ مستحق دا عبادت دے ولی افا من یخلقو کمن لا یخلقو ذ کده پیدائش کوي وكل ما هذا شانه توکي پیدائش کوي ها اگر مو صحيح ته عبادت دي وديم صحيح ته چاره اوس چې حق تو چې دامت پیدا کول کول شي ها ودیم مطلب ده نه چې عبادت دلته کوم راغنه ده پکاره ده چې عباد د عبد بیا ماغود اعظم شي دی دی ماګو چې د ځکه ته انځ کې بچا کې راشي نو کومل تجاری کیږي بیا پکاردار کیدته همنګو وایي چې اسپانیشو یا اپماني خپل کو کومل لا خپل کو په مقام ده تاسو بالخاجقیت دا خبر ذکر شویل دا او کاونی حافظ کېدلو ده دی کې چې دا مناس او الخت دې استحقاق د عبادت دا تخلیق دا ماناش او دا علت تر استقاق عبادت نو دا علت چې په بل شی کې راشي نو چې دا علت په بل شی کې راشي فقاندارہ چاګدي بیا مستهیل شي د چا د عبادت لپاره نو معلومه شورا خبره درې دي لې په والله او خلقکم وما تعملون ذئب خالق كل شی درام اڤا من یا خلقو کمن الله یخلوق دا دونه برابر شې دې شینه د درې ورا ضلعې نکریه په خبره دی چې اپ د خپل افاده لپاره خالق نه دی د کلو اشیاء خالق الله تعالی